І гріх, лети, тобі там буде краще, раз тут Господь не оберіг. Учора ще була надія, що виживеш, продовжиш рід, Зростеш украсеня Сергія, А нині і сонця промінь зблід, і постаріло небо, наче, Паде дощем на товщу крих. То за тобою гірко плаче, той грішний світ! що не в беріг. Січень 2015-го. А Витісян Сергійко – наймолодший член вірменської родини, холоднокровно вбитої у власному домі в місті Гюмрі у січні 2015 року російським солдатом. Сторінка 82. Моїй далекій подрузі з Тунісу. Наталі Хаммауді. Цьогоріч не такі рясні оливи, та треба вчасно зняти урожай, А в снах ночами яблуні й сливи. Далека лупушанка, отчий край. Оливок збір тяжка, невдячна праця. То в Україні гарна їм ціна, а тут гуртом завзято треба братися, тому в саду вона і не одна. Сім'я оливки скоро дозбирає, і хоч сніжок стежки не замете. Традиції покинутого краю для неї і в Тунісі, то святе. Тож будуть Миколайчики і свят вечір, Ялиночка і вертеп, як і колись, Багато подарунків для малечі, Душа зігріта спогадами вись. Підніметься і в рідний край полине, Нема на світі кращого ніде, І піснею про батькову калину Стежинку ностальгійно прокладе. «Коханий, діти, наче все як треба, без розкоші, та їй всього сповна, і сонечко, і синє мирне небо, але не гріє серце чужина». Грудень 2014-го Хамоуда Наталя, сучасна українська поетеса, народилася на Тернопільщині, проживає в Тунісі, волонтер і благодійниця, патріотка України, мама трьох дітей». Сторінка 83. З днем батька. Чи ми дорослі, чи маленькі, Є дві опори у житті. Коханий тато, любаненька, Вони для нас немов святі. Матусям лагідним багато Віршів присвячено пісень, А нині нам кого вітати? Це ж татусів святковий день. Немає кращої науки, ніж тата та приклад повсякчас, Його любов і сильні руки до неба підіймають нас. Недовго іноді долиха, що може діток збити з ніг, Хіба суворість батька примха від хибних кроків оберіг? Якщо ж біда, не дай нам Боже, він гідно прийме виклик цей, І захистити батько зможе вітчизну. Матір і дітей. Сторінка 84. Отож, несіть не тільки в свято, йому любов, тепло своє, і Богу дякуйте за тата, бо не у кожного він є. 21 вересня 2014 року. Василеві Любарцю. «Коли яскрава особистість виходить на передній план», не відстають від неї й бистрі пустити в очі всім туман. Вже пишуть, що шпійон зі Штатів ходи очільник, Любарець, що він звичайний провокатор, А не герой і не борець. І лються відрами помиї, писати, тож не пішки йти. Хто вився в школі, кожен вміє, щоб лиш народ відволікти. Про ваташка слова негарні, Дискредитація ходи. А ти, Василю, буцигарні, буци гарні, Сидиш без їжі і води. А ще до критики охочі Твої смакують помилки. А де були тієї ночі, Та вдома їли пиріжки? Сприйми той бруд спокійно, зверхньо. Хіба він знищить злобу дня, Сторінка 85. «Якщо про тебе пишуть брехні, це вже ознака визнання. Про мене теж писали схоже, людська фантазія без меж, як сам навчинок неспроможний».